І все все-таки сподіваєшся, що коли наше сонце згасне, ми підключимося до іншого?» Раптом розплющив очі Люпов. «Я так не думаю». «Ні, думаєш. У тебе клопоти з логікою, це твоє лихо. Ти наче той хлопець з анекдоту, який потрапив у лісі під зливу і сховався під деревом, думаючи, що коли воно вимокне, то він перейде під інше. Розумієш?» «Розумію», – сказав Адел. «Не кричи». Сонце згасне разом зі всіма зірками. «Жахливо, але це правда», – тихо промовив Люпов. «Всі вони діти первісного космічного вибуху, хоч би який там він був, і всі вони згаснуть. Деякі швидше за інших, хай його мамі, велетні не проживуть і ста мільярдів років. Сонце, на наше щастя, існуватиме двадцять мільярдів, а карлики, можливо, сто мільярдів років». Якщо у нас є трильйон років, то потім однаково настане темрява. Ентропія розвиватиметься до максимуму. Отак-то. Про ентропію я знаю все, – погордливо сказав До Добійся, ти знаєш. Не менш за тебе. Тоді ти, певно, знаєш і те, що колись усе скінчиться. Звичайно, а хто каже ні? Йолопе нещасний, ти сказав, що ми матимемо стільки енергії, скільки нам потрібно і вічно. Ти сказав вічно, тепер збунтувався Адел. А ну ж пощастить нам колись відновити? Ніколи. Чому? Колись у майбутньому? Ніколи. Запитаю мультивака. Сам запитуй. Ну давай, ставлю п'ять доларів за те, що відновлення ніколи не буде. Адл був п'яний якраз настільки, щоб ризикнути. І тверезе якраз настільки, щоб закодувати запитання для комп'ютера. Можливо, воно мало такий вигляд. Чи зможе людство колись без природної енергії відродити Сонце, навіть тоді, коли воно згасне від старості? А може воно було сформульовано і простіше? Як можна кардинально запобігти неухильному зростанню ентропії Всесвіту? Мультивак замер. Розмірене миготіння припинилося не чути було далекого клацання реле. І саме тоді, коли перелякані техніки відчули, що більше негодні тамувати подих, телетайп, розміщений у цій частині мультивака, раптом ожив. З'явилося п'ять слів. Брак інформації для чіткої відповіді. «От і край суперечці», – прошепотів Люпов. Вони заквапилися геть. Наступного ранку обидва, змучені від головного болю та спраги, вже забули про той випадок. Джерод, Джеродайн, Джеродіти перша і друга в оглядовий екран споглядали зоряну панораму, перелітаючи над простором. Такі перельоти вдосконалювалися протягом тривалого часу. Раптом посеред молочної туманності зірок спалахнуло яскраве світло мармурового диску це X23. Впевнено сказав Джерод, так міцно зціпивши руки за спиною, що аж пальці побіліли. Маленькі Джерод діти, двійко дівчат, уперше подорожували над простором і були приголомшені дивовижною картиною антисвіту. Вони завмерли, потім кинулися до мами гукаючи: "Ми дісталися до X23, ми дісталися до X23, ми дісталися!" Замовкнуть діти нагримала Джеродайн. «Ти певний, Джероде?» «А що ж це інше може бути?» запитав Джерод, глянувши на металевий виступ під стелею. Він тягся через усе приміщення, зникав за стіною, пронизуючи космічний корабель. Навряд чи Джерод знав про нього щось більше, ніж те, що він звався мікроваком, і що в разі потреби він дасть відповідь на будь-яке запитання. Комп'ютер вів кораблі до визначеного місця, забезпечував живлення енергією з тієї чи іншої субгалактичної силової станції, обчислював траєкторії для наддалеких стрибків. Родині Джерода залишалося тільки чекати в комфортабельному житловому приміщенні корабля. Хтось розповідав Джеродові, що «ак» в кінці слова «мікровак» походить від назви аналогічного комп'ютера у стародавній англійській мові. Та й це вже майже забулося.